ya ne, mgenda kumana ni matumaini yangu hujamu nukumu penzi musikilizaji wa radio isa nganiro, karibu kuhifuata tarifa habari katika aluhaji swahili kwanza mwokta swariwake Kwenye italuma ya Afya ni kwamba Pamigoni wa upeshe ni mupia ambayo Itakukipewa wa mama wajawazito Na ni ambao ambayo uko sahihi Kuringana na yule ambao Rikuepo hapo awari katika ukurasa wa kisiasa ni kwamba Waziri wa mambo ya nje Wana ezekielu niligira Ametowa walaka kwa wakua kwa, waku, kwa wana usika na kufanya ule Uchunguzi kwa hakiza kibina damu Nchini burundi kuto zulu Nchini hapa burundi Nakatika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya Bitaalondi naandelia kuboronga, na katika tarifa hii mutoaiza kumuskrisa mukufunzi wati mohiyo bwa na Gilbert kanyengure malufu yaonde. Kuna haya biresha kana mingineyo kwapando pili na saidiwa na frasa kima na musauza na Noera sote tu kwa tu Kalibisha habari kamili tufungue ukurasa wa habari katika ukurasa wa wasiasa wa, wa ni kwamba mwakilishi wa katibu wa moja wa kimataifa nchini hapa Burundi bwana Misheri Kafando anatoa ana, anawatia nyoyo wanasiasa wa Burundi ili wajitahidi kutafuta suluhisho ya, ya ya kudumu didi ya migogoro ya kisiasa inayojili nchini in hapa Burundi bwana Kafando anawaomba wanasiasa kuitikia kikao cha majadiliano ambacho kitaendeshwa huko Tanzania kwa la kutafuta suluhisho dhidi ya migogoro inayojili burundi wanakafando aliatamuka jana alipoitimisha iziara ya, yaki ya siku ya kada riofanya hapa ambapo ameweza kujana na viongozi kada kutoka selekalini pamoja na viongozi wa kisiasa kutoka upinzani na tunaposalia kwenye siyasa ni kwamba balaza la sen eh, tunaposalia kwenye siyasa ni kwamba wanaunda kama ati ya uchongozi zaakiza kibina damu ambao ni dudu dan Lisi pamoja na Frasor Hamson, wamepigwa marufuku kutuzuru ardi ya Burundi tangu siku ya leo na, na atuwa hiyo ilichukuriwa na waziri wa mambo ya inje Barozi Ezekiel Nibigira katika walaka aliyowatumia watumia wajumbe hao wana wanaezekiri nigira anawashutumu ma, wa walio wa fanya e, uchunguzi huo kwamba lipoti waliotoa toa kwa na uvumi pamoja na uongo na tuki, kusia ukulasa wa kilimo ni kwamba balaza la senetimeidimisha asinimia mia kwamia sheria inayo waluhusu wa kufukia mifugo yao maeneo ya zizi ili mifugo kupata kupatarishe misituni maseneta walifamisha kuwa sheria Sharia hiyo inaleng, in, ina manufaa makubwa kwa, eh, kwa inchi ya burundi Kwani wakulima watu tanufaika muno kulingana na sharia hiyo kwa, alio, Waziri wa kirimo na ufugaji eh, Deo Giderulema alifamisha kuwa Sharia hiyo ilibuniwa kwa lengo la kuboresha hali ya ufugaji inchini ya burundi Na kusaidia inchi ya burundi kupata marufa kupitia sekta ya kirimo pamoja na ufugaji be hatimaye tuzo mmozie ukurasa wa Kiafya ni kwamba kuna ufundi mpya wa kufanyia operations mama wa jawazito ambao ni ni, ni, ni mpfumo mpya kulingana na wale wa zamani mfumo huo utakuwa na manufaa zaidi kwani wamama wa, wa jawazito watanufaika kuliko hapo awali e, e, na hivyo nilifahamishwa na daktari Jackie Uwima na kiongozi wa hospitali ya Kitega akisema kuwa kuna Kalibu mjezi miwiri ufundi huo ukizinduliwa lasmi kisema kwamba la watu kuminanane wa ganga kutoka inchi ya China. Ndiyo ambao wametowa mafundisho kwa, wa, kwa ganga wapa inchini bulundi ili mfumo huo uweze kutiliwa manane kwa lengo la kudumisha haki ya binadamu inchini ya babulundi pamoja na kunufaisha wa mama wa jawazito. Mengzaidi na mwenzi muenzetu Jelome Hakizimana. Kama mganga jake nduwi mana kiongozi wa hospitali ya gitega asemadhyo, ufundi msa huo umeleto na waganga wa kichina wanao na hospitali hiyo, waliwomo katika kundi la kumi na nane. Mganga huyo wanafamisha kuwa ufundi huo, Ni kumufanya operation mjamzito bila kumutua ndani kizazi na kupona bada ya wiki mbili hali katika mnyaka juzi walikuwa na kizazi kumanisha kuwa hata zaatena. Jack Ndui mana, anasema kuwa ufundi huo uitua Obident umechangia ili hospitali hiyo kukimbiliwa na watu wengi kutoka katika mikoa mbali mbali kama Luyigi, Rutana na Muaru. Muganga huyo ameleza kuwa ufundi huo mtia uliretuwa na waganga hao wa kichina, ukiwamo na mwingine wa sekta nyingine kama kufanya operation, sekta ya meno, shingoni na vingine, ambajo, hufundishwa waganga wa zalendo wa Burundi, wafanya kazu wa hospitali hiyo, pia, wanawafundisha hata matumizi ya vifaa vipia, walijewileta. Waganga hao, wanawasaidiana na hospitali hiyo ya gitega na ya mhanda mkwani bubanza, wanatoka katika mkwa wa King High kwenye hospitali ya raia inchini china. Asani sana muenzetu ujelome kwa habari yako. Hatimahe tukusie ukurasa wa mazingira. Halakati za kukarabati mitoga senyi, kinyengonge, ilioko mujini hapa bujumbura zinaendelea kwa lengo, la, kuzu, la kuzulia mafuriko ya nao kumbwa, kumbwa, wakati ambapo mbuwa, zina kuzitokeza kwa idadi kubwa. Wakati wachalama na mutelele, wanasema kuwa ma eh hali hiyo itasawazisha wala itasawazisha raia wa hapa jijini Bujumbura kuishi maisha bora nyakati ambapo tunajelekea msimu wa kiongozi wa shirika linaloshughulika na ujenzi kwa kwa neema ya raia Abutif kwa kifupi anawatuliza nyoyo raia hao kuwa nyakati tuna karibia msimu wa mvua e, ni kwamba wataweza kujitekepukana na mafuriko hayo Hatimaye tu ni kwamba tunaposalia kwenye mazingira ni, ni kwamba barabara iliyoko inayoelekeza kata ya Kasekebuye iliyoko kando na kambi ya askari jeshi la Muha mtaani Musanga inayoyana nyanyo na shimo zinazo zinazo jitokeza kwenye barabara hiyo wanayoishi kando na barabara hiyo na madereva wanaleeza kuwa na usumbufu wa usafiri wanaomba wizara nayo usika na ujenzi kukarabati barabara hio haraka iwezekanazo nyakati tunapojielekeza msimu wa mvua na nilipoti ambayo tutaweza kurudiria katika habari zijazo hatimaye tuitimische tarifa hii habari na ukurasa wa michezo kuporonga mukia kwa timu ya Vitalo ni ya Vitalo ni tokana na wachezaji ambao hawana kiwango cha kulidisha katika kucheza daraja la kwanza katika mupila. hayo yalifahamishwa na mukufunzi wa timu ya Vitalo, Lodge Libeli Kanyenkore akirejeza kwamba katika miaka ambaye amekuwa kiongoza timu ya Vitalo Hundio mwaka wa wakwanza akishudia hali ambayo inaujitokeza kwenye timu ya Vitaro Akileza kuwa ni, ni mara kwanza timu ya Vitaro ikishikilia na fasi ya kwanza Ila mkufunzi huyo anamatumaini ya kwamba wataweza kujinowa Ili hatimae waweze kwa kilisha inchi ya burundi katika kombe la ashirikisho Wakiwa wameweza kujenga timu virizo Tumusikilize mkufunzi Chilberika Nyenghole marufu yaonde onde Akiwa kwenye Mike ya Everett Nzekova Kastor Robo needed to rejoin dat team te maken de Tulimariza ligi tunakawia, wachezaji wakaenda, wangine wakaja, bado tungari tunatengeneza, tulianza. Tukona wachezaji wengi wengi sana, tunachagua, chagua. Ivi tumeisha pata wachezaji 25, nafiki tutaanza kazi sasa, hatuja potea sana, nafiki siku ndogo, ziku mbele, tuta kwa tusharudisha kipi kumustai. Natizo liku wapi ni ukosefu wapesa ni kituga? Hapana, hapana haiko ukosefu wapesa. Wachezaji ni wapya? Kwa kwelu kusema utoke mikowani, utoke inji ya inchi, Waingine hafikuwa tunajiwana Yani foo waingie mudamu ya Vitaro Wasikie ni kitu gani mimi natafuta Kitu gani viongozo natafuta Na fikiri tutatoka mwisi Ya hiko fast, fast nzuri Vitaro nikimu ambayo itawakilisha enji Kwenye kumbe la shirikisho Kwa hali hii Muna matumaini yapi au muna jandara VPI li tuweze kuebuka wa shirini kwa mchiwano hiyo Yote yare tuko tunafanya Usiwazi kama tu, tuone Tunaona kwenye mwezi miwiri na fikiri toko tumisha fika kucheza yukupe ya Afrika na sikiri, na muna hivi hivi hatutukotuncheza hivyo, suari yu abari na tunayona vya tunayona tunayona tukucheza, haiko vizuri lakini siku ndogo takotusha ttengela za tini hiu mutayona Ti Muziki fungu wa maramingi, makocha nafukuzo hamana hofu kwamba mba viongozi ya Vitaro atafurusha? Mimi sinatahoga mdogo hata watu watu anajua na viongozi na kia mtu anafuta mpira wa bruni anajua kama Vitaro kirudi hivi tuko hali mbaya, haiko kukusa ya kocha. Lakini kibidi kusema hatuna pointi wanifukuza hiyo. Sinaoga tandoko. Sinaoga kabisa. Na fikiri hakuna mtuanza kunifukuza kwa juu hatukukuta pointi. Pointi sitakuja na kama sitakuja na mpira. Tutatizama kwa nia azije. Haiku kusema leo hii niniaka 28 niko mui timu. Kama leo ndio sijue kufundisha mpira. Nibati mba tunazana ya yani hiyo ni kujenga timu. Kujenga tunakawia. Mpaka hivya tuja kujenga timu na fitaisha hiyo. Huyo alikuwa ni mkufunzi wa timu ya Vitaro Jibirika Nye ambaye tulikuwa tukimuoji jana na muenzangu Everest nziko wa nyanga Na ni kwamba tunapusaria kwenye Soka Ni kwamba leo eh, Mashindano kwenye daraja la kwanza primus ligi ya taendelea ambapo mitanange kada itaweza kulindima kwenye viwanja tofauti Ni kwamba hapo sakumi kamili kwenye uwanja wa muwana mfalme ruikwa kasore Timu ya Atletico Lempike itakuikishuka dimbani na misaje ngozi Na uko kwenye uwanja Urkundo kayanza onai tititaminiana na na timu ya Bumamuru na uko mkwani kitega Wenye timu songati FC Wataipokea timu ya Bujumbura City Na uko kwenye dimba hilo hilo majira Saakumi Eklenoir Yauko makamba itakua ikicheza Na timu ya Lydia Dike Bruni Sport for Africa Hatimae tulejule hile habari ya okalabati Wa balabara ni kwamba balabara Inaijelekeza kataa kasekebuye Iliyoko kando la kambi la askarijeshi Lamuha mutani musaga Inanyanyaso na shimo zinazo Kwenye balabara hiyo wa Wanao kando na balabala bala hiyo na madeleva wanaeleza kukumbwa na usumbufu wa usafiri. Wanaomba wizala ina na ujenzi kukalabatia balabala bala hiyo alaka iwezi kanazo. Nyakati ambapo tunajerekeza musimu wambua. Nilipoti tulio andaliwa na muenzetu anusiata na barushimana. Ukifika kwa hiyo barabara panashuhudiwa shimondefu ambazo zinababisha usumbufu wa usafiri. Raiia wanaoishi eneo hilo wanabaini kwamba shimo hizo kuwa zikisababisha ajari mbari mbari. Raiia hao wanaeleza kuwa mvua inaponyesha nyumba nyingi zinabomoka pamoja na madaraja yanayo ruhusu ushirikiano na mawasiliano kwa wakazi wa wilaya hiyo waendesha magari na raia wana kwa eneo hilo wanatoa wito kwa uzalishaji inayohusika na mambo ya ujenzi Ukarabati haraka iwezekanavyo barabara hiyo kabla msimu wa mvua haujaanza hayo yanajiri wakati ambapo tunajirekeza nyakati za msimu wa mvua Asani sana mwenzetu anosia tanda wa kwa bariha hiyo ni hati hapa nukumu penzi musikilizaji sinabudi ya kutelemusha nanga tarifa hii. shukrani zangu za adati ziwafikia nyingi ambao mmeamba taranami tangu mwanzo hati tamati. Ni pia fundi mitambo binti nowera nduiteka ili sauti weze kufikia maala pote ulipo. Mimi nijama rivi ya nengenda kumana ni nawageni nkiwatakia kila laheli na usikilipu mwema wapipindi jareju isanganilo kwa heli ya kuonana. Thank you.